Три. Перші міжзоряні кораблі ДС ООН мали тонку повітряну красу. Проте з численними технологічними покращеннями структурна міцність стала більш пріоритетною за збереження маси. Старий корабель в маневрі з 25-кратним прискоренням міг скластися як акардеон. І це знаходило відображення в дизайні. Обмеженість, вага, функціональний вигляд. Єдиною прикрасою була назва «Масарик» виведена темною блакитною фарбою на обсидіановому борту. Наш човник на шляху до зони десантування сунув повз назву. На ній було помітно команду з декількох чоловіків і жінок, що обслуговували борт. Маючи їх як зразок, можна було помітити, що літери складають більше ста метрів заввишки. Корабель мав довжину кілометр – 1036,5 метрів, як підказала мені латентна пам'ять. Та це не значило, що там було достатньо місця для ліктів. У череві своєму він містив шість великих тахіонних винищувачів і п'ять десятків дронів. Піхота тулилася в куточку. «Війна є цараною тертя», – сказав Чак фон Клаузовіц. і мав я чуття, що ми перевіримо це в дії. Екіпаж і військо мало шість годин до занурення у ємності для прискорення. Я кинув свої бебехи в маленьку каюту, що слугуватиме моїм кутком протягом наступних 20 місяців, і вийшов оглядитися. Чарлі обігнав мене в лаунджі, отримавши привілей першим оцінити якість кави на борту Масарика-2. «Жовч, Рина, це відказав він, спробувавши. «Ну це хоч не соя», – відказав я, роблячи перший обережний ковток. Вирішив, що за тиждень скучатиму за соєю. Офіцерським лаунжем називалося металеве приміщення 3х4 метри з кавомашиною, бібліотечним екраном, шісткою твердих стільців і столом з друкувальним пристроєм на ньому. Веселеньке місце, чи не так? Він наосліп натиснув на перелік документів бібліотечної машини. Купа військової теорії. Це ж добре. Пам'ять освіжити. Записався на офіцерські курси? Я? Ні. Накази. Ти хоч виправдання маєш. Він ляснув по вимикачеві і спостерігав, як зникає зелена крапка. А я записався. Вони ж не казали, що це буде ось так. Еге, вони оминали будь-яких гострих тем, тиску відповідальності чи чогось подібного. Вони сказали, що знання будуть потроху розсіюватись. Уся ця інформація, якою вони тебе напхали, постійний тихий шепіт. Ось диви, зайшла Гіллибов і обмінялась з нами привітаннями. Швидко оглянула кімнату, і не дивно, що спартанські умови викликали у неї ухвалу. Можливо, ви забажаєте звернутися до підрозділу перед тим, як ми зануримося у протиперевантажувальні ємності? Ні, я не бачу необхідності в цьому. Я ледь стримався, аби не вжити великої. Мистецтво осудження підлеглих – штука тонка. Я бачив, що мені постійно доведеться нагадувати лейтенанту, що вона не головна. Чи просто помінятися з нею знаками розрізнення? Ну, відчую радість командування. Чи не могли б ви зібрати всіх керівників ЧОТ і пройти послідовність занурення з ними? Колись ми влаштуємо тренування на швидкість, але наразі я вважаю, що бійці можуть декілька годин відпочити, якщо в них таке саме похмілляє, як і в їхнього командира. Так, сер. Вона розвернулась і вийшла. Дещо розлюченою, бо ж завдання, яке їй доручив, більше пасувало Райленду чи Раску. Чарлі примостив себе огрядно на один з твердих стільців і зітхнув. «Двадцять місяців в цій мазутяній машині з нею, дітько!» «Ну, якщо будеш добре поводитись, я не поселю вас двох в одній каюті. Домовились, я твій раб назавжди, починаючи з наступної п'ятниці». Він втупився у свою чашку і вирішив не пити осад. «Серйозно, вона, схоже, стане проблемою. Що з нею робитимеш?» «Не знаю». Звісно, Мур теж порушував субординацію. Але він був моїм старшим офіцером і випадав з ланцюга командування. До того ж мені потрібен один товариш. «Можливо, коли ми опинимося під прискоренням її попусти?» «Звісно». Технічно ми вже були під прискоренням, чапаючи в бік Старгейтового колапсару на одному джі. Але це лише для полегшення життя команди, бо їм не просто задраювати люки у новагомості. Насправді політ не почнеться до того, як ми не опинимося в ємностях. Лаунж був занадто депресивним, тож ми з Чарлі використали решту часу на дослідження корабля. Місток скидався на будь-яку іншу комп'ютеризовану установу. Їм перепало трохи розкошів у вигляді углядових екранів. Ми постояли на поштивій відстані, поки Антопол зі своїми офіцерами проходили через останню серію перевірок перед тим, як залізти в протиперевантажувальні баки, довіривши нашу долю машинам. Взагалі-то там був ілюмінатор. Грубо пластикова бульбашка в передній частині штурманської рубки. Лейтенант Вільямс не був заклопотаним, адже частина його роботи при підготовці до стрибка в колапсар була повністю автоматизованою. Тож з радістю показав нам все довкола. «Сподіваюся, нам не доведеться цим користатися в цьому польоті». Він постукав нігтем по елімінатору. «А коли ж тоді?» – поцікавився Чарлі. «Ми використаємо його лише тоді, коли загубимось». Якщо кут входу буде зміщено на тисячну долю радіану, ми цілковито можемо опинитися на іншому боці галактики. Ми зможемо приблизно визначити наше місце перебування, аналізуючи спектр самих яскравих зірок. Відбитки пальців. Ідентифікуємо три і зможемо застосувати триангуляцію. Тоді відшукаємо найближчі колапсари, повернемося в стрій, озвався я. В цьому то й вся проблема. Сад 138, єдина відома нам чорна діра в Магеланових хмарах. Ми дізналися про нього лише завдяки захопленим ворожим даним. Навіть якщо нам вдасться відшукати інший колапсар, якщо, припустимо, ми заблокали, то ми не знатимемо, як в нього увійти. Чудово. Ви так не скажете, якщо ми справді загубимося? З недобрим виразом обличчя відповів лейтенант. Ми можемо влізти в баки, навестися в бік землі і чкурнути на повному газу. Ми будемо там за три місяці по корабельному часу. Та ж так, погодився я. Але на 150 тисяч років в майбутньому. На 25 жи, ви досягнете десятих швидкості світла менше ніж за місяць. І з того моменту ви в руках святого Альберта. Ну так, це перешкода, погодився штурман. Але, врешті-решт, ми хоч дізнаємося, хто переміг у війні? Це змушує замислитися, скільки ж насправді солдатів виведено з війни таким отробом. Відомо про 42 ударних угруповання, які десь загубилися і на них більше не покладаються. Є вірогідність, що всі вони повзуть через нормальний простір з майже світловою швидкістю і ще століттями з'являтимуться на Старгейті по одному. Зручний варіант дезертирства. Адже варто випасти з ланцюжка колапсарних стрибків, і вас практично неможливо відслідкувати. На жаль, черга стрибків запрограмована штабом ударних сил, а живий штурман з'являється на сцені лише у разі помилкового потрапляння у невідому частину простору через вибір неправильної червоточини. Ми з Чарлі перевірили тренажерку, яка була завелика для одночасного знаходження там десятка людей. Я попросив його написати розклад з тим, аби кожен міг повправлятися протягом години щодня. Харчоблок був лише трохи більшим за тренажерку. Тож навіть з рознесеними змінами прийняття їжі буде проходити плече до плеча. На додачу до цього клуб рядових був ще більш депресивним за офіцерський. Судячи з усього, я матиму справжні моральні проблеми на шиї задовго до того, як спливить 20 місяців. Палуба армійців була за розмірами як спортзал, харчоблок і обидва клуби разом. В цьому був сенс з точки зору винайденої за століття зброї. Основним засобом лишався бойовий костюм, хоча він не став значно витонченішим, аніж перша модель, в яку я залазив перед рейдом на АЛЕФ-0. Лейтенант Райленд, офіцер-зброяр, перевіряв своїх чотирьох підлеглих, по одному з кожній чоти, які виконували останню перевірку складу озброєння. Не виключено, що це одне з найважливіших завдань на всьому судні, якщо поміркувати про те, що може статися з усіма цими тоннами вибухових і радіоактивних речовин під час прискорення в 25G. «Все йде по плану, лейтенанте?» – відповів я на його поверхневе віддання честі. «Так, сер, за виключенням цих клятих мечів. Вони використовуватимуться в тазі з полі. Ми ніяк не зможемо їх покласти так, щоб їх не покрутило. Просто сподіватимемося, що вони не зламаються». Я не міг зрозуміти принципів, на яких базується стазисполе. Прірва між сучасною фізикою і моєю дипломною роботою була гіршою за час, що відділяв Галілео від Енштейна. Але ефект був очевидним. Ніщо не може рухатися швидше – 16,3 метрів за секунду – всередині поля, що має напівсферичний на площині, сферичний у просторі, радіус приблизно в 50 метрів. Всередині не існувало такого поняття, як електромагнітне випромінювання. Ні електричного струму, ні магнетизму, ні світла. Зсередини свого костюму довколишнє середовище бачилося примарно монохромним. Такий феномен, швиденько пояснили мені, є результатом фазового переходу квазі-енергії, яка витікає з розташованої близько-тахіонної реальності. Чистісінький флогістон. Результатом застосовування стазису є унеможливлення використання будь-якого конвенційного озброєння. Навіть нова бомба всередині радіусу поля стане лише інертною грудкою. Будь-яка істота, людина чи туріанець захоплена всередині поля без відповідної ізоляції, помирає за долю секунди. На початку це виглядало так, наче ми дійшли до кінцевої зброї. Було п'ять операцій, в яких цілі ворожі бази були знищені без жодних втрат наземних сил. Все, що вам потрібно, то це донести пристрій до ворога. Чотирьох міцних бійців при земному тяжінні досить. І дивитися, як він помирає, коли крізь них просковзує непрозора стіна поля. Люди, що несуть генератор, невразливі за виключенням моментів, коли вони покидають поле для уточнення напрямку руху. На шостий раз застосування туріанці були готові. Вони вдягли захисні костюми і озброїлися гострими списами, якими вразили несунів. Відтоді розрахунки стали озброєними. Відомо ще про три подібні операції. Також 12 загонів ударних сил зникли зі стазосними полями. Інші або продовжують битися, або в дорозі, або зазнали повної поразки. До їх повернення нічого не можна дізнатися. А повертатися, якщо туріанці продовжують контролювати власні володіння духу, не стане. Адже це є визнанням дезертирства під вогнем, що означає страту всіх офіцерів. Плітки ходять, що насправді їм промивають мізки, завантажують знаннями і відправляють назад в бій. Чи буде використана стази сполесер? Поцікавився Райланд. Не з самого початку і не тоді, якщо ворог вже буде там. Я не отримую задоволення від думки про життя в костюмі день за днем як від думки про застосування мечів, списів, метальних ножів, незважаючи скільки електронних ворогів я відправив ними до Вальгали. «Що ж, капітане?» – глянув я на годинник. «Нам краще спуститися в цистерни. Впевнитися, що все до ладу. У нас було ще дві години до початку передстрибкового відліку. Приміщення з цистернами створювало враження хімкомбінату». По підлозі площею в добру сотню квадратних метрів зміїлися трубопроводи, стояли в уголуваті пристрої, пофарбовані у статутний сірий колір. Навколо центрального елеватору майже симетрично розташовувалось вісім ємностей. Симетрія була порушена тим, що одна з цистерн була б двічі більшою за інші. Це був штабний резервуар для всіх старших офіцерів і спеціалістів підтримки. Сержант Блажинський вийшов до мене з-за одної з ємностей і віддав честь. Жесту у відповідь я не зробив. Що це з біса таке? У всесвіті статутного сірого кольору майоріла яскрава цятка. Це кіт, сер. Доповідайте. Чималий такий з яскравими чорними і рудими плямами, виглядав безглуздо скрутившись на сержантовому плечі. Дозвольте переформулювати питання, що тут в біса робить кіт? Це талісман технічного підрозділу, сер. кутяра підняв голову достатньо, аби прошепіти в мій бік щось не дуже сердечне і повернутися до свого в'ялого відпочинку. Я глянув на Чарлі, але той лише стенув плечима, відказуючи трохи жорстоко, еге ж? Потім повернувся до сержанта. Але ж він ненадовго. Після 25G лишиться тільки хутро і внутріші. Ой ні, сер. Сере. Він пригладив назад шерсть між плечима істоти. Вона мала такий самий імплантований клапан для флюрокарбону, як і мій вище тазу. Ми придбали його в магазині на Старгейті вже модифікованим. Тепер таки є на багатьох кораблях, сир. Комодор підписала для нас заявку. Що ж, вона була у своїх правах, бо техніки підкорялися нам обом однаково, і це був її корабель. А пса придбати не могли? Господи, я ненавиджу котів. Постійно під ногами крутяться. Ні, сер, вони не адаптуються, не можуть переносити вільне падіння. Вам потрібно робити спеціальне приготування у цистерні, уточнив мій зам. Ні, сер, у нас є додаткове місце. Шикарно. Я ділитиму цистерну з твариною. Нам лиш прив'язь треба вкоротити». Вони вимагають інший тип хімії для укріплення мембран клітин, але це входило в вартість. Чарлі почухав кота за вухом. Той заморчав, але не ворухнувся. Якийсь не окувирне. Я про тварину. Ми його заспокійливим завчасно накачали. Не дивно, що кіт такий сонний. Речовини уповільнюють метаболізм до рівня, якого ледве досить для до підтримки життя. Так легше прив'язувати. Гадаю, все гаразд, сказав я. Може, покращить моральний стан? Але якщо він плутатиметься під ногами, я особисто викину його в смітті переробник». Так, сер, відповів сержант з видимим полегшенням, вважаючи, що рука у мене не підніметься насправді зробити щось подібне з симпатичним пухнастиком. Не доводь до гріха, приятелю. Отже, оглянули ми все. Єдине, що лишалось по цей бік двигунів, великий ангар, де винищувачі і дрони були принайтовані до своїх міцних тримачів задля безпеки при майбутньому перевантаженні. Ми з замом спустилися вниз глянути. Але з нашого боку шлюзу ілюмінаторів не було. Я знав, що всередині є один, але з трюму видалили повітря, а проходити увесь цикл збільшення тиску прогрівання заради нашої цікавості було не варто. Я, направду, почав відчувати себе статистом. Подзвонив Гілебов, і та доповіла, що все в нормі. Аби вбити годину, ми повернулися до кімнати відпочинку і налаштували комп'ютер на гру «Крікшпілер», яка, але почала бути цікавою, як прозвучав сигнал десятихвилинної готовності. Протиперевантажувальні цистерни мали п'ятитижневий наробіток між відмовами. Тож шанс, що через п'ять тижнів перебування у зануренні через відмову якогось клапану чи трубопроводу вас роздушить як жука під підбором, складав 50 на 50. На практиці після двох тижнів перебування починається аврал-перевірок задля наступних двох тижнів. В першій частині подорожі ми пробудемо в них лише 10 днів. П'ять тижнів чи п'ять годин. Міркую, різниці ми не побачимо, поки технарі про це турбуються. Варто тискові піднятися до робочого рівня, у вас взагалі зникне почуття часу. Тілою мозок немов з бетону. Жоден з органів чуттів не відчуває ані чугісінько. Ви можете мучити себе декілька годин, намагаючись промовити власне ім'я. Отже, коли моє тіло раптом просохло і засвербіло від повернення почуттів, не дивно, що я не відчув, скільки часу пройшло. В приміщенні, здавалося, проходить з'їзд асматиків на сінокосі – Тридцять дев'ятеро душ і один кіт кашляли і чхали, аби позбавитись від решток флюорокарбону. Поки я грався з ременями, бічні двері прочинилися, заливаючи цистерну яскраво-болісним світлом. Першим вийшов кіт, за ним вся інша братія. З почуття гідності я вирішив вийти останнім. Навколо проходжувалися, потягувалися і потирали пролежні сотні людей. Гідність! Оточений десятками квадратних метрів молодої жіночої плоті, я дивився їм в обличчя і відчайдушно намагався вирішувати в голові дифрівняння третього порядку, аби уникнути природних рефлексів. Тимчасова міра, але дістатися ліфту вона допомогла. Гілбо вже викрикувала розпорядження, шикувала людей. Коли двері закривалися, я помітив, що уся перша чота має фірмовий, ледь помітний шрам від голови до ніг. 20 пар чорних очей. І я хочу почути точку зору і медичного, і технічного. Після того, як одягнувся.